Hemen gaude, berriro ere lurreta murmuri ratxa hasiera emateko prest. Gaur, Davideki, naupa David. Kaixo miren. Ja, oporretan pentsatzen, David. Bai, pentsatzen baino desioan, iaia. <laughs> ba, normala da, ez? Uda asten denean horretan gaude guztiak. Baina, bueno, aurten, edabide askotan, mugei eta COVID pasaportearen inguruan baineta berriro hitz egiten dute ez, eh? oporrei buruz egiten dutenean, e, ba, gure oporrak edo non egiteko eskubidea gauzarrik garrantzitzuenetariko bat izango balitz bezala. Bai, bai baina badaude mila pertsoneak mugitzeko eskubidea horiek urratuak dituztenak urtero, egunero eta pandemia gara jauetan are okerrago. Horretan hain zuzen ere, jarriko dugu, arreta gaurko, lurreta murmur, irratza joan. Mugaak ibilbide arriskutsuenen joan etorria du. kanariar uharteetako ibilbidea kasu. Izan ere, Europa batasunak bultzatutako migrazio politika iltzailekin batera gutxienez mila sortzire honda berrogeita maika bertsona hildira iaz. 2000 amazaitik, herri mugimenduek urtero antolatu dute mugako guune desberdinak zaharkatzen dituen karabana bat. Gizaskubien urrak urraketa leku aldatze behartuen arrazoiak eta migrazio, merkataritza eta nazioarteko beste politika batzuk salatzeko helburuarekin. Aurreko edizioetan Grezia, Italia, Andaluzia, Zeuta eta Melilla eta Euskal Herrian kokatuta dauden mugetara joan da, mugak irekitzen karabana solidarioa. Azken urteetako egoera politiko, sozial eta ekonomikoak larria egin ditu pertsonak migratzera bultzatzen dituzten baldintzetako batzuk. Pandemiaren eragina larria izaten ari da Mendebaldeko, Afrikako eta Mendebaldeko, Zaheleko herrialdeetan. Herrialde horitatik datoz, kanaritara iristen diren migratzaileak. Ekonomia informalak pizua handia baitu herrialde horietan. Eta horri geitu behar zaizkio globalizazio prozesuei lotutako pobretzea komunitate horiei beren baliabideak eta bizimoduak kentzen dizkienek, ekstraktibismoa, indarkeria matxista eta eskualde horietako batzuetako gatazka armatuak. Non Europako gobernuek erantzukison historikoa duten eta kasu askotan gaur egun zeregin aktiboa duten. Kanarearu arteak, Estatu Espainiarreko lurralde pobretunetako bat da, egoera sozial jasane du krisi ekonomikoaren ondorioz, pandemiarekin batera monolaborantza turistikoa gelditu baita, eta Europako muga koloniala bihurtu da. Mugak kirekitzen karabana edo karabana abriendo fronteras, Karban emigranteerekkin batera eta beste mugako batzuetako lekukoekin bidaiatuko du. Uda honetan sortzi egunez, bizitzarekin gerran dagoen migrazio eredu baten aurrean uharteetan bizi diren erakunde eta kolektibo sozialekin bat egiteko. Berron pertsona baino gehiago joango dira, ehuneko berrogeia Euskal herritik eta oraindik leku batzu libre beudekala banan parte hartzeko, Nola antolatzen diren, seinekin elkartuko diren, eta zere egingo dutenari buruz, hitze egingo dugu gorko zaioan, ongietorri errefusiatuko kidea den Arantza Gutierrezekin. Arantza Ewerdion eta eskerri asko gurekin egoteagatik. Kaixo egoerzio. Kaixo. Bimilla 16tik urtero karabana bat antolatu da muga desberdinak bisitatzeko, sarreran asaltu dugun bezala, politika migratoriak salatzeko eta mugetan bizi diren egoerak ikusarazteko. Nola si zen mugak irekitzen karamana hau antolatzen. Ze kolektiboak zaudete hau bultzatzen. Bueno, kolektibo asko daude, horretan, eta, bueno, pues, e, sindik, e, nola baite migrazioaren inguruan lan egiten nahi ziren e, e, kolektibo asko, gero sartu ziren ere sindikatu batzuk eta alderdi, alderdi batzuk eskerrekoak, e, uh -huh. e, hori olertzen da. Eta nik, bueno, horren berri izan zanuen martuaren sortzi batean, Habiru. eta baditudi e, emakumen gandik e, jaio zela, mugimendu feministatik. Es mm -hmm. es ma 18 zen izan. Izan zen emakumeen inguruan bagenukan gauza bat basaurit mm -hmm. emakumenetzea eta bat batean izan zigutena izue hemen gaude pentsatzen emakume batzuk hau egiten jarriko gara beste kolektiboekin eta eta izango nojo pues animatuko ginateke. Eta bueno pues egon zen e, talde motor bat, nik esango nuke mugimendu feminista eta gero haiek zeukaten zarea eta hori bereziki bilbotik Eta, bueno, hortik aurrera nik eratu dela, eta orain marka dauka ongietorri repusiatuak. Mm -hmm. eh? Nola ere horrein, jendeak ezagutzen du, ongietorri repusiatuak eh, balit bezala eh, entiade bat, eh? eta ez besteen geiketa. Eta, bueno, ni az, animatu nintzen lehenengo-lehenengo karabanatik, egon, ez guztietan. Jo, guztietan egon zara. Bai, e, greziara izan zen lehenengoa, Orduan ez ginen ezagutzen, orain errepikat, bueno, eta urtetan errepikatu ditugun e, karabana kripetu ditugun pertsona batzuk, e, izan zen, horretan e, oso aberatzea izan zen, beste guztiak bezala, eta hortik, bueno, pues, e, finkatu ziren nahin ba gauza, eta jendeaz izan lan egiten leku ezberdinatik. Negoen ez guztietan, eta behar bada parte e, hartze txikiena izan nuen, E, egin zela bine e, azte santu batean e, Euskal Herrian eta horretan bakarrik azkenengo etapa nengo nintzen, uhum. baina beste guztietan egon naiz. Uhum. Eta, e, bueno, esan dozu hori mugimendu feministatik atik ekimena e, sortu zela, edo bintzatoria esango zenuke gainera Guztote, antzeko tasuna edo egin dezakegula, aurten e, mundu martzak antolatutako muguen, oza, sea, e, subiz gaineko ekimen horrekin, ez da? Beraz, badirudi, mugimendu feministak nahiko barneratuta daukala migrazioak dakarren, e, bueno, ba, sentzibilitasuna ba, eta baitare, e, emakumengan eragiten duen, bueno, bazakito opresio edo arazo bikoitza hori, ez da? Bai, a ber, feminismo ezin da ulertu antirrazista, Ez bada, eta pertsonen, haber, feminismoak esaten duena, pertsonen berritasunean edo ekitatean e, oinarritzen da. Hordun, feminismoaren nola baite sustraian edo barruan, badago hori ez, bilatzea, pertsona guztiak berdinagarela eta aukera berdinak esan behar ditugula eta aizpatasun hori ez, eta bueno, pues edatu egiten garela, eta ez bakarrik emakumen artean, baizik eta pertsona guztien artean. Nik ustuz feminismak pertsona jartzen duela erdian, eta bueno, pues orduan horregatik izango da. Eta gainera azkenengo urteetan e, ikusten da ez, nola feminismoa dago dagolantzen kolonialismoaren kontrako kontrakodiskurtzoa, uh -huh. arrazismoaren, arrazakerian kontrakoa, beraz eh, errotuta dago, ez? Eta ADE, feminismaren adeenen dago. Uh -huh. bai, bai. eta zu guztietan egon zara, aurtengoa Kanariar uartetarara joango da, aurrengo karabana. Zergatik? Bueno, eh, aurreko bitan egon gara ego, Europako egoaldeko eh, mugetan, egon gara Melillan eta zeutan egon gara, eh, bueno, zeutan eta Andaluzian, egon gara, eta orain kasu honetan, kanagetara ze zaildu egin den ez zarrera eh, nolabait Melilla eta zeutatik, hortik ez, eh, Espainial ezatuko Egoaldetik, e, zen, edo peninsulat, ezen monuke peninsulatik e, nolabait dago zaildu denez, pues orduan jende asko saiatzen da zartzen Irletatik, ez? Uh -huh. Eta, bueno, ezan behar dugu oso bide arriskutsua dela, zaguraski arriskutsua goa edekin konparatuta, zari Atlantikoa da, Bai. E, eta batzuetan gu kanarietako edo kanariarri irlak ikusten ditugu hor e, lauki batean egongo balira hor ez dakit, maten du mediterraneo ezakit, ez dakit, kost, batxoetan kostatu zegu jakitean undauden irla hoiek eta bueno e, beren garaian ikasi genuen baina kostatu zitze egon ez eta bueno, pues orduan jende, aber, jendeak atera nahi du gerratik atera nahi du kozetik atera nahi du E, eta jasaten den e, jasarpenagatik, batzuetan sexuagatik edo aukera e, e, seksuaren hortik iez egin eduela. Eta horretarako ez dago mugarik. Mm -hmm. Orduan leku batetik ezin bada, beste bide batetik egingo du. Eta zer egiten nahi gara Europan, jartzen gauzak zailago, arriskutzuago eta horrek dakarrena da, eriotzak gehiago, ilketak gehiago esango, esango nukenik, ze egik, ilketak dira ez dira eriotzak ez dira eriotzak naturalak eta ordu momentu honetan kanarietan badago e, jendea etorri nahi duela kanaria irletan daudenek ere arrera egin nahi dietela uh -huh. baina hor dago momentu honetan e, muga Europak jarri duen bat. Eta, bueno, horretara, horregatikoaz kanaretara. Bai, eta gainera esango genuke e, Europak jarritako hori e, e, izen propio baduela, eta frontex e, du izena, eta, eta, bueno, bereziki da Europar bat e, migrazioa edo bintzat pertsonen mugimenduak, e, ba, nola baitere, ostopatzeko e, ba, erramienta bat ez da, eta uste otosoa dibidegu e, Eh, bueno, agerikoan e, gertatu dela orain, nadibidez Marrokos eta Espainiaren artean eh egon den eh ba, bueno, ba, e, horrekin Sahara bitarteko eta badirudi hor errefusatuek e, eh bueno, ba, makropolitikoaren e, gatik erabilia e, izan dira, ba kasu honetan Marroko ikusten dugu edo ba, baina baita ere Turkia horreko urtetan bezala, ezta? Bai, hori da, ez? E, Nolabait Europak egiten duena da Eh, ezaten die, ematen die laguntzak, bai eh, eh, marroekos eta eh, kasu ere eh, turkiari, ematen die laguntzak, ematen dizkie laguntzak eh, dirua ematen die eh, nahiz eta jakin badakite leku hoietan ez dagoela eh, demokraziarik erregimen eh, hoiek ere, erregimen eh, eh, nola esan gono eh, totalitarioak diela, edo Eh, ez direla eh, eh, ez que demokratikoa, demokrazia eta ingastatuta dagoen uh -huh. bueno, jakin arren ordaintzen die irugarren erri oiei haiek uh -huh. eh, egin desatela nola baita polizia ez, polizia uh -huh. eh, lan hori claro, ez gertatzen da hoiek ere badakite eta momentu bat zetan zitu bale, nik arrapatuta zaituztet Eta ordun nik ere horrelako katazka erabiltzen dut, nire e, e, zera, nire maitzak izateko. Ez hain beste erritarren bizitza hobetzeko, baizik eta zera hori makropolitika horretan, eta imaginatzen dugu, pues elite batzuen mezederako, eta ikusten ditugu, bueno, pues nola egiten duten. Eta hori da, hirugarren batzuen eskuetan jartzen dira, eta hirugarren horiek, bueno, pues irekitzea... E, irekizutenean, marruekosiko agintariek irekizutenean ikusiren nuen, es, nola poliziek Irekiz, zituzten marruekos eta, eta Espainiar e, estatuaen arteko muga hori edo Europarekiko sarrera hori irekizutela, es zuten egin ikusten zutelako egin behar zela modu e, humanitario batean, es uh -huh. zuten, es zuten, bueno, presion, presion moduan, es, uh -huh. eta bueno, pues frontezak, eta gero badaude Cook e, ikusi ditugu meianna eta zeutan badaude heziak benetaskoak kontsertinak egtzen dira eta izena oso polita da baina dira e, burdinezko hasiak benetan e, jendea mine min egiteko egina daudenak. eta gero bueno, badaude beste batzuk eta gainera, ez da bakarriko hori. Hormgan bueno, jartzen dira. baina pasatzen direnean, era zen muga jartzen dugu Euskal Herrian bertan. Mm -hmm. bueno, eta azkenengo goladan ere e, e, aiipatu behar dugu guk ere e, bidazoan bai. mm -hmm. bai, nola guretzat arrotza izan den preti muga hori eta muga kom milen artean ez, e, momentu honetan ere bihurtzen ari dela pertsona batzuentzako e, eriotza tokia ez edo... Mm -hmm zera, eta guk, hori euskal herritik eh, osen ezan beharko genuk ere bai, ez? Baina mm. asko ditugu, eta lehenengoak endo behar dugu gure diskurtza eta gure pentsamendu eta ah, malez, gertatzena da da justo oh, kontrakoa. Mm -hmm. Eta eh, horren harira mu, eh, bueno, mugak horiek daude, eta zuek Ez, ba, ez, ez duzut salatzen bakarrik mugak eta nola erabiltzen diren eta ze politikak erabiltzen diren, baina baitare eskubideak aldarrikatzen dituzu, ez? Ba, adibidez, ba, komentatzen genuen bezala, ba, pertsona guztiek daukaten mugitzeko, edo, izan beharko luketen mugitzeko askatasuna, irregularizazioa, edo pertsona guztientzako osasunerako eskubidea, ez? Ora, egun hauetan ere ikusi, ikusi dugu, bat zertoak edukitzeko eduki, eduki, eduki, eduki eskubida eta bar. Hagoen guztien inguruan, zein da hemen Euskal Herrian, edo, bueno, ez dakite do Espainiako estatuan dagoen egoera? Beitu, eh, badago, beste eskubide bat, beste Dai. guztien irekitzen duela eh, atea, eta da, padroia, edo erroldaketa. Uh -huh. Eta hemen jende askok, ez dauka erroldarik. Dai. Eta hori adiz, bil baurrean, behin baino gehiagotan, salatu egin dugu, ez? Uhum. Jendea erroldatuta dagoenean, badauka aukera eskola eraioateko. badauka aukera e, osakidetzako txartela izateko. Hain ba gauza ez? Eta bai. baitu ze simplea den, eta zenba kostatzen ari den. Hori da, gauza bat, pertsonak bizi tokian erroldatzeko eskubidea. Uhum. Hori da, fundamentala. Eta hori egin daiteke horretarako ez du behitxaron behar E eh, Madrid gobernuak esakizen hartu behar duen eta ezink ezindugu oh, gure burua eskutatu aitzaki hoien atzetik. Badagoz hola, ez? Eta horrek ikarriko du luke bestea. Noski edo nork izan beharko lukela eh, aukera eh eta hori Zebatsuetan ere diskurtu horrean entzuten da. Jo, eske guk plan egiten dugu eta zakiz zer. Baina ez duguz eh, ino kolokan jartzen hori beste pertsonei ematen zaineean hemen ez dugu astu behar e, atzerritarrak jasotzen ditugula eskuirekiekin edo esku e, irekiak izan da eta berriz e, migranteak diren pertsonak ez hau da eskusabalik batzuentzat eta beste batzuentzako eskubiderik ez, mugak, eta oztopoak. orduan hori ere, pentsatu beharko o, genuke horren ningunan ausnartu beharko genukela. Zerbatu eta zena, eski guk uh, ezin dugu ez ere egin. Hori, Europak, Madrillek edo hauk e, erabakitzen du. Ez. Eta gainera, horrela baldin bada, ez, badugu, ez bagaude hau dos, Europak edo Madrillek erabakitzen duena ekin, bueno, errebindik guk gure eskubidea erabakitzeko. Arantza, egual behar bada, eh, esan ildotik, nildotik, eh, ez gara eh, horren eskuzabala edo horren aurrera koiak gure pentsamenduan eh, Euskal Gizarte bezala, ez da? Behar bada, besteek bezain arrasistak edo aurre iritzi berdina bat ditugu? Nik usteute bidea egin behar dugula. Ez nahi zauzartzen esaten zeintzu diren gehiago edo ez, hemen egia da eskul zabaltasun mandia dagoela, ikuste dut, bueno, pues, eh, badau dela mugimenduak, baina gero diskurtzo, eh, badago horrelako diskurtzo handi bat, ez dena, bat ere eh, eh, inklusiua, ez? Diskurtzo uh -huh. eta gainera, bueno, pues ikustan da, ez lehenengo, emengoak lehenengo, baina nor da emengoak. Lurretakoa, pues ez que gara lehenengoak orduan, ez? Pertsona, gara. Uh -huh. Uh -huh. Eta orduan, nola ere apurtu behar dugu zera, diskurtzoetan Discurtzo, eh, hasi behargara ere, ez ikustea besteak balira bezala. Uh -huh. ikusi, eta bueno, pues ni ikuste dute, haber, oso optimista nahez eh, jaio txez, eta arduan ikusten nahi dute, hemen jende artean badagoela mugimendu asko, eta bueno, ikusten da adibes karavanan E, estatu osotik tik bagoazela eta hemendik Euskal Herritik euneko berrogeia osatzen dugula. Hortuan, uh -huh. bueno, gu Katalunia baino txikiagoak izan da edo, uh -huh. eta, bueno, pues, e, horrek ezak nahi du hemen badagoela. Ez? Uh -huh. Eta gainera, batzuek saldu nahi dute Euskalduna edo basko izatea dagoela e, eta arre, Arrera herri ezatea ez direla batera eta justu kontrakoa gertatzen da. ez eh? Eta, bueno, nik horrekin geratzen naiz, hala ere lan handia geratzen da. Uh -huh. Eta bere txekit diskurtso politiko guztietan sartu eh, behar den gaiada. sartzen uh -huh. ari da ezkerret, ezkerretako alderdietan eta zera, baina nik ustut oraindik eh, gehiago izan behar dela. Eta, bueno, pues hori importantea da. Eta bide hori jorratzeko pausu bat izango da, eh, karabana eh, udan egingo dana. Esan duzunez eh, Euskal Herriti jende asko joango da, eta entzunda daukagu oraindik Tokiak libre daudela. Orduan, eh, aprobetsatu nahi dugu, pa, piskat zurekin, eh, zehazteko detaliak nola izango den karabana, noiz, e, zerekin behar duen, entzule batekin interesa baldin badu, parte hartzeko, e, zerekin behar du. Bueno, parte hartu nahi baldin badu, etorri errefusetara jo behar duela, eta hori errezada, bagaude Facebooken, Bagaude Twitterren, badaukagu horri aldea, eta aseguro norbait ezagutzen dela. Bestela pelota kalean daukagu lokal bat eta uh -huh. hortik pasatzea. E, karavana berez da ustaien amazazpitik hogeita laura. Baina e, Bilboti joengo gara amazeian eta Etxuliko gara hogeita zeian. E, Abioi joengo gara, badaude plazak oraindik reservatu dira plaza kopuru batzuk, orain di plaza biateko, uh -huh. eta beste per, pertsona batek, ez, ez, atundu, ez duela justo data oieta guztetan joan, bueno, pues, e, egin aldu e, hartu bere kabuz, uh -huh. eta bedo or biltzea. Nik orain ez daukat e, zera programa oso. Uh -huh. Badakit egongo garela, bueno, pues, normalean jaten gara protesta egitera, eta entzutera, e, e, norabait lekukotasunak eta bagoaz entzutera, horiek e, zerbait gertatu den tokietan, eta hori da gainera, kanarietako lagunak edo kideak daudela ontolatzen. Uhum. Gero, egongo da, bueno, pues egoten aurten COVID-19 dela, eta pues, e, egia da, pizkatzailago izango dela, aldo egiteko tokia lehen jaten ginen eh, poliki eta baina badakit badaudela prestatzen horren inguruan dago talde bat, eta bueno, pues, lan handia egiten edela bueno, pues, eh, okera emateko. Orduan, bueno, joango gara ondartzen ezberdinetara, joango gara eh, errudunen egoitzetara ere bai protesta egitera, eta gero, bueno, pues e, beste batzuekin lan egingo dugu hainbat, eta refreziñoa egingo dugu zalaketarekin batera. Eta gero, azkenengo e, karabanetan gertatu den bezala, karavan, karavana emigranti, e, aurre, Europa mailan dauden e, pertsonak ere torriko dira, uhum. eta hor, bueno, pues badaude pertsona batzuk ere bilatzen ari direnak e, bueno, e, galdu zituzten e, famil, zen ideak eh, 2.000 bide horretan, ez? Eh? Eta testigantza bereziak ere izango ditugula. Baina, bueno, urbilduta ongetu herri refusiatu duagoak horretara gure era eh, seguro informazio gehiago jasual duela. Momentuz ez dago hitzita eh, programa eta ordu ezin dizute esan zer konkretukin kinura joango garen. Mhm. Bai, eta, bueno, ikusi e, dugu urtero antolatutako karabanetan e, erantzun oso zabala eta oso anitxa izan dela, gainera esan e, dizugu, bueno, oso jende ezberdinetakoa eta profil ezberdinetako doala. E, baina, bueno, hori gehien bat zuen kolektiboaren barruan edo behintzat mugitzen zareten, e, ba, bueno, e, kolektibo doa gizarte mugimendoen artean, gero, nolako izaten da dibidezea? Harrera e, egiten dizueten herrietan, e, bai edabide da artetik, jende artetik, edo bertako gizarte mugimenduak, ze azkenean ez dago gauzaber antolatzea menn e, baserbait e, olako herrietara, ba deogresia edo kanaria zeute da meliara, gero hor nolakoa izaten da e, giroa eta, eta jendea horre lako mugimendu bat bere bere lurralde antopatzen duenean? Bueno, normalean izaten da, a ber e, ahientzako ere izaten da arnazgune bat. Adibidez, melian eta lakoetan egon garenean, pertsona hauek nahiko bakarti sentitu dira. E, lan handia egiten dute, eta oso esparru arrotzetan. Eta ordu, gubagoaz eta ilusioa, eta ikusten dute ez daudela bakarrik, e, egin dira e, lotura batzuk, adibidez, e, urrengo aztean, ezakitu urrengoaztean, edo, bueno, bedea Hemen unibertsitatetik gazte batzuk eh ongi etorri representatzeko eh, pertsona batekin militante batekin egin dutelako lanketa bat ezin izan zen pasaren urtean joan pandemiagatik uh -huh. eta badaz Melilara eta hori pues bueno pues holako gausak es eh, ere egon dira beste ikasle batzuk medikuntzako ikasle batzuk egon ziren laguntzen Melilan gazteekin orduan haiek ikusten dute ez daudela bakarrik eta, bueno, pues, zareak sortzen dira. Eta hori oso importantea da, zikiera jakiteko hor daude e, pertsona batzuk horrezegatik lan egiten, ez? Zer horren alde lan egitek. Eta, bueno, pues, e, zare hoiek behar beharrezkoa dira. Bo, sondo, ba es dakite, zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke, e, hori inguruan guan, erantza? Ba ez, Bueno, behar bada gazteak behar ditugula, baina, bueno, ez? <laughs> <laughs> bueno, ez da, da gauzagutzi, eh? Gazteak konbidatzea eta beresekin hemendik deia egiten diegu, eh, ba, nint batzera. Bai, bueno, hori, hori da, eh, lehen esan dugu anitza garela, pertsona ezberdinak, uh -huh. eh, kultura politiko ezberdinetakoak, eh, ideologia ezberdinak eh, kasu batzuetan, ez? Eh? Uh -huh. Baina, gero hori eh, gazteak... Eh, Gañera, bueno, Nikos dut azkenengoan, azkenengo gazte gaste askagontziela eta hiek izan zutela bere autobus propioa eta bueno, dinamika propioa, ez? Uh -huh. Eta bueno, se gertatzen da nin niz, organiztasun gutxiago daukagula hongi etorri repusatuak, e, gehiago personal duak, uh -huh. eh? Naikoalduak. Nik esaten dut zertoa eh jarrita dutu pertsona, <laughs> eh, <laughs> txago barela bere eh, olako leku estrategikoan lan egiten dugulako, ez maisu maistraga delako edo diseunak edo baitzik eta gonadinagatik. Ja. Orduan gazteak ere animatzen diren. Vale. Vale. Ba, hortze geratzen da lusatuta gonbitea. Arantzaskerri asko eta oso ondo jundadiak arabana. Pues eskerrik asko zuei eta hortik zerraider baldin badoze euskeraz edo grabatzea, badako kasu ni telefonoa. Erdo, ba, hartzen dugu gonbite eta siurrenik ez bada bueltatzerakoan bertatik ere zuen e, testigantzare gurekin konpartitu nahi badozue, ba, lurre eta murmurreko guinak bete izabalik dituzula e, zuen txat. eskerrik vale, asko. <gülüyor> ba goaz urrengo bi asteralako agendarako proposamenekin. Bai, lehenengoa gaur bertan, eh Basaurira eramango gaitu eta e, manifestazio bat da homofobiarik ez, erasorik ez, erantzunik gabe. E, basaurik edo Basaurin gertatutako eraso homofobaren aurrean herri mugimenduak aktibatu eta manifestazio deia E, egiteko zabaldu du e, bueno, gaur arratzaldean, arratzaldeko saspiretan, basauriko udaletzetik abiatuko den manifestazio horretara e, apuntatzeko, beraz e, ez daigun lekurik utzi gurek aleetan homofobi eta fasistei eta danak manifestazio horretara. <gülüyor> Baik, konpetentzia izango du manifestazioaz, e, egun berean, gaur arratzaldean, hitzaldi e, bat egongo da, arratzaldeko saspiretan, malatesta kultur lubakian, bilboko somerak alean, CNT-keta sare antifasistak antolatua, endika alabort ekonomilariak egingo, egungo ekonomiaren gaineko azterketa egingo du, antikapitalista ikuspegi batetik. Juanjo Basterrak asetariak gidatuko du solasaldia. Eta gaur bukatzen dira Gipuzkoan sos arrasakeria kantolatutako bideo tailerrak. Trebatu zaitez diskriminazioei aurregiteko bideo tresnak garatzen. Arratsaldeko lauretatik zeiterdiak arte bada tailerr eta izena emateko, bueno, imanol.legarda@bilduas.sosracismo.eu el bidean apuntatu zaitezkete beraz eta aprobetsatu gaurko azkeneko aukera. Ekintza guztiak hain sexudoak esiz arteko kontzertu baten proposamena, horrelaia deseskaladarekin desescaladarekin hasten gara. Stand-up talleak Bilboko Birakulturgunean aurkeztuko du bere lehenengo lana, Kondor, ekainaren 11 arratzaldeko arratsaldeko eta sarrera doakoa izango da. Bueno, eta gobiatu behaldin ba basari, eh? bihar eta edo bi gaurreta eta bihar dituzuen planeen proposamenekin urrengoa purtsuet eh, urrunera edo beranduago izango da, zuzen eh, ekainaren ogeita batean. Oinarrizko errenta unibertsalari buruzko hitzaldi bat, sindemia batean utopia ala errealitatea. Arratzaldeko saspiretan gazteizko aldabegi sartetzean, Daniel Rabentos, errez eh, errenta basikako kidea eta Bartzelonako unibertsitateko irakaslea, Manoli Etxeberria, e, ILP-ko gipuzkoako talde bultzatzaileetako kidea, eta Endika perez, Lab Sindikatuko Ekintza Soziolako Idazkariak, eskainiko duten itzalde interesgarria duzue, urrengo ekainaren hogeita batean, kogoratu Arratzaldeko Zaspiretan, gazteizko aldabe gizartetzean. Bueno, eta bukatzeko gogoratu gaur arantzak gaurko elkarrizketan konpartitu digun bezala, ongi etorri refuxatuekin hit egin dezakezuela, eh, muggareki arabbanan parte hartu nahi baduzue. Beraien webgunean daukate informazioa eta bestela hemen Bilboko pelota kalean lokala. Hori da eta batez ere gazteak eh? animatu zekoak ze hori da arantzak az primamarrato diguna. <gülüyor> Bueno, eta gure aste domagoztalde honetako programa itzi aurretik e, gogoratu nahi dizuegu ba, horrelako programak eta horrelako e, ba, bueno, proposamen informatibo libreak eta alternatiboak ez zirateak epozible izango ba, irratei libre gabe, beraz, animatzen zaituztegu, bai e, laro gaita FM-ko irratiko proiektuaren bazkideak eta lagunak e, egitea, hori informazio gustea, E, laragoita Masazki FM-ko guborrian topatu desakezue, eta horrela, ba, zuen programa propiak, edo lurreta murmur, edo beste batzuk bultzatzeko, edo bultzatzen lagunduko duzue. E, animatu saitezze bazkide egiten, eta urren gorarde. Horri da, saindu entzuten duzun hori. Honegin! Aio! <tusurra>